Har du skickat feberboken här eller? Vignett! Blir vi crazypalt nu eller? <laughs> det skulle jag inte dra den, det var tråkigt. <laughs> Hej och välkomna till Bokpalt med mig, Rasmus, som idag då får ta rollen som Josefinito och Tobias som precis tog rollen som Kringlan Svensson. Hej på dig. Hej. Anledningen till att vi gör så är för att vi har läst Kringlan Svensson, eller en novell som han har skrivit. Ja, precis. Den du, nya arbetsplatsen. Vet du vad? Det är spännande. Jag kör ju helt utan manus då. Helt jag utan? Jag flyger, flyger helt crazy. Det är så att Jag, jag brukar ju inte förbereda jättemycket annars, så jag har ju typ kanske... Jag tänker att jag skriver ner någon tanke jag har så att man har något att, att inleda ifrån. Ja. Och så kan jag liksom bara låta dig använda din, din talang för att få oss vidare efter det. Ja. Men den här gången så, så har jag inte det, utan jag, jag kör bara helt. Kans kanske får jag feeling och så blir det ett väldigt, väldigt upplyftande avsnitt ändå. Eller så blir det plattfall ja Spännande. För du brukar ändå ha långa, långa utläggningar i poddarna. <laughs> jag har ju en fallenhet för att, att prata skit helt enkelt. Ja, det är väl så. Vi slänger ju in en, en, ett novellavsnitt här då eftersom jag inte har fått tag på boken vi skulle läsa till sig idag egentligen. Feberboken. Stina Aranssons feberboken i av Rosenlarv. Ja, mm. den finns inte i Halmstad. Så du har skickat den till mig idag? Eller skulle ha skickat den? Nu kan jag inte ropa min jet längre. Nej. <laughs> Nej, jag skulle ha gjort det men det, det har inte blivit av. Nej, så, sånt är livet. Ja, kan, kan du känna ibland att, att du liksom verkligen ogillar den du var dagen innan? Jag tänker, inte så här, jag tänker inte varje timme som vi pratade om i förra avsnittet. Utan jag tänker mer så här, man tänker, vad fan gjorde han det igen? <laughs> man, man tänker att, att forntidstube är så mycket sämre. Mm. <laughs> så här, att ibland får man känna, ja att jag kan skriva den där krönikan imorgon på morgonen, Eller jag fixar det där imorgon. Jag gör om en timme, det blir inte stressigt. Jag går dit om en halvtimme. Alltså, yeah. ja, men så blir det ju alltid dumt Och så ja. tänker man, vilket pucko den där killen var Jo men så tänker jag ofta att eh, Forntids Rasmus var dum i huvudet Och nutids Rasmus tänker att Framtids Rasmus kommer vara sjukt bra Och lösa allting Ja, det är så himla synd att, att Det är som är den här filmen med Michael Keaton Där de är fem personer, alltså fem kloner Så de är alla, de är alla olika Precis som forntids Rasmus Och nutids Rasmus och framtids Rasmus på ett sätt är olika Men mm. de är ju ändå dum i huvudet på samma sätt Ja, <laughs> okej. Okay. Eller ja. Jag tror inte jag har sett de, den filmen. De är dumma i alla fall. Det är de, på lite olika sätt. Men den gemensamma nämnaren är att det inte går så bra för dem. Ska vi ta och redovisa tävlingen då som du har utlyst på Facebook? Ja, det ska vi Banne med att göra. Vi hade ju faktiskt utlovat ett exemplar av, av min. Min de Vilket svammel. Varför kan jag inte uttrycka mig? Vi inte hade... ta anteckningar. Vi måste ha en Vi jag borde kunna säga The Golden Year. Uh, The Golden Year av Hanna Videll och Amanda Schulman pratade du om förra avsnittet. Och Jag vet inte om vi nämnde tävlingen då. Men vi har, vi har i alla fall haft en tävling där mm. jag skulle låta ut mitt exemplar av boken. I lönndom hade vi en tävling kan man säga då. <laughs> och ja, vi, vi ninjade den helt enkelt. Ja. Och den som får den här som en churiken på posten det är Madeleine Bäckman. Så, grattis, Materin. Du får ha ditt alldeles fina golden year. Fantastiskt. Fantastiskt. Vilken glädje, det är kul att sprida glädje här i världen. Ja. ja. Nu måste jag ju bara påminna Framtidstobias om att skicka den där jävla boken. Ja, han har <laughs> två böcker att skicka några av. Mycket ja. kul för dig. <laughs> och dyrt. Ja. Sämsta med Framtidstobias är att han lämnar Framtidstobias punk. <laughs> <laughs> ja, du. Det är en bra egenskap. Nej. Ska vi prata om den nya arbetsplatsen? Ja, novellen, den nya arbetsplatsen. Ja. Det är första gången jag möter Kringland Svensson som författare. Du har ju läst Blandfärs tidigare, ja. hans roman med Kalle Lind. Men ja. jag har aldrig läst honom, utan jag har bara lyssnat på hans poddar- och lite grann när han har varit i radiovärld och sådär. Mm. Och det är klart att jag, jag blir imponerad. Den är, ju, den är ju väldigt välskriven och han, han är samtidigt... Ska man säga, han, han är inte bara rolig, utan han kan liksom formulera ångest på ett sätt så att man känner den. Ja, ja jag tänkte Kafka. Tänkte du Kafka? Ja, men lite va? L lite, lite förvandlingen. Ja. Så. Men, berätta vad den handlar om, du som, du som är stor kringlare en entusiast. Jag är ju bara, bara kringlare Ducky. Ja, ja, ja, det kan väl komma ut som det är att jag är... Antagligen landets största fan, nej, jo, ja, kanske <laughs> lyssnat mycket Hans bästa på... vän som han inte visste att han hade Ja, så är det Nej men jag har lyssnat liksom på alla Crazy Town-avsnitt och följer det mesta han gör Och jag har ju en annan bokcirkel också som jag är med i, som inte sänds ut i, i Eten När jag fick välja bok där förra gången så valde jag den här bland först då, Och jag har aldrig skrattat så mycket till en bok som jag gjorde till just den Förra veckan så blev det min tur att välja bok igen. Så då valde jag Uppföljarens smutsfett har inte kommit så långt i den än, men den är också väldigt rolig. Mm. Och nu då får jag läsa den nya arbetsplatsen också. Den handlar ju om en, en kille som heter Christian. Han ska byta arbetsplats. Och han, han vill inte ställa till problem, kan man väl säga. Vilket gör att han ställer till ännu mer problem hela tiden. –Kan man säga så? –Det kan man absolut säga. Till exempel så, så uh, framgår det ganska snabbt att hans nya chef på arbetsplatsen- –har missförfattat hans namn, eller hon tror att han heter Christer. Hon säger hans sin namnet Christer hela tiden. Och han mm. tänker jag kan rätta henne sen, jag ska inte skämma ut henne- –och ta upp det nu bland annat, alla folk så här. Yeah. Och så här är det en, en tjej som heter Emma som jobbar där- –som, um, som blir lite, lite förlägande för att hon har ju beställt hans namnskylt. Och det står ju Christian på den skilten. skylten. Och hon säger inför chefen att ja, men jag ska fixa det, jag ska fixa en som det är så kristig på. Och då är det för sent. Eller, egentligen är det inte för sent i det där, kan jag känna. Men, men han känner väl på något sätt att det är för sent. Han vill inte rätta dem då, ja men det är kristiga. Utan han ja. låter det bara fortgå. Och så, och så får han heta krister. Och mm. det, är som, det är som det här vi har pratat om tidigare, en björn på stranden. Du vet att, det, är att det är inget spännande när folk har det jättetrivsamt på en strand. Men ifall man vet att en björn är lös... Mm. Och när som helst kan dyka upp, då blir det spännande. Samma sak är det här lögnen. <laughs> alla lögner är ju så att... Till slut kommer ju sanningen fram och då blir det ju sjukt jobbigt för alla inblandade. <laughs> Särskilt för det som har ljugit. Ja. Vad jag tänkte på här också. Första halvan av boken ungefär är ganska realistisk egentligen. Det är en, uh -huh. en typ av tabbar och, och händelser som skulle kunna hända i verkligheten. Sen så blir det mer och mer surrealistisk på slutet. Ja, alltså det det där jag tycker att uh, jag, jag älskar ju novellen. jag tycker den var väldigt, väldigt en bra läsning, ett bra läs helt ja, enkelt. verkligen. Och uh, jag känner ju verkligen igen mig i, i ångest. Alltså, jag har ju inte gjort grejerna som han har gjort. Alltså, det, det var ju som en del roliga grejer som att uh, det här med namnet till exempel när det dyker upp och mm. sen att han, att han hänger med den här Emma på bussen. Ja. till bussarpassen och pratar med henne. Och så säger han, ska du med då? För hon, hon tänker att han bor i samma håll för att han har följt med henne till bussplatsen. Och så tänker jag, visst vad varför inte? Så hakar han på. Och så fortsätter alltså det i flera veckor att han åker med henne bussträckan. Men sen när han har passerat en hållplats ifrån där hon stiger av. Så stiger han av och så åker han tillbaka hela jävla vägen. Hem till sig, för han bor åt andra hållet. Mm. Och det här kommer ju också fram att, att han bor ju inte där. <laughs> och sen är det en till också som han drar. Det är det här med... Nej, det, utan det, det pinsamma där är det här med vinet. Att han är ja. hem Emma på dejt. Och så är det hans väldigt störiga arbetskamrat som har ett horn i sidan till honom. Mm. Som, som säger, jaha, ska ni på date? Så Nej, man, man ska väl få dricka vin med sina arbetskompisar. Och så leder det till då att han bjuder hem alla arbetskompisar. Eller fem stycken av dem i alla fall. Oh. Och han hade bara tänkt ha date med Emma så han har inte så mycket vin hemma. Han har bara en flaska. Och då blir det som att han är snål. Och det skulle så gå alla efter ett tag. Så det är så här tabbar som, alltså, man känner det verkligen i märgen. Alltså oh, gud, herregud, jag kan verkligen förstå hur man måste må här. Att ja. när, man, när man har gjort någonting väldigt fel och så uppdagas det och så kan man inte försvara sig på något sätt. Utan man måste bara hitta på en nödlögn eller någonting. Alltså det, det händer ju emellanåt. Ja. Det känner jag verkligen av. Men så kommer det här surrealistiska som du pratar om. Eh, vad är det som händer, Rasmus? Vad händer? Ja, men ska man avslöja eh, allting? Det blir ju lite av en spoiler-alert här nu då. Men vi spoilerar ju som fan i Ja, boden. det gör vi. Det är, det det är vi är... Gör. Det är det vi gör. Han. Eh, Emma fyller år. Så eh, den här jobbiga kollegan har liksom skickat ut på internmailen att han eh, har köpt torter och så får, vill han ha pengar för dem av kollegorna kan man väl säga. Men mm. det är väl inte den här Christi han var med och sponsrade utan han köper en mycket större torta själv. Om ja, vi beräver rivalen helt enkelt. Ja. Jag vet inte riktigt varför han inte vill bli, bli upptäckt med tårtan innan. Själva mötet och alla samlas. Men i alla fall så gömmer han sig med den här glasstårtan under en trappa. <laughs> och där blir han stående. Och till slut, ja, han bosätter sig där. Nej, men det är så fantastiskt för han hör ju att de började kalaset. Och så frågar Emma, ja men vart är Christian? Vi måste ju hitta honom. Ja. Och så slutar de med att, att alla söker efter honom och... Då är den här enorma gräddtårtan som han har köpt, den stora glasgräddtårtan, den är bara smälta och rinna ut. Så han har slängt sig en kavaj på den för att se till så att det inte ska fly åka glas ut i korridoren och avslöja honom. Mm. Och så kommer de, de närmar sig, han, han märker att de är jättenära honom nu och ser dem hans kavaj. Han kryper jättelångt in under trappan och så hittar de den här kavajen. Men här är vad konstigt den luktar. Och så är av tar fram sin mobil och använder displayen. Så, Alltså för fan, han sitter ju där. Ja, man kan ju föreställa sig den ångesten. Och, alltså kan... i det läget så har det ju inte blivit orealistiskt än egentligen tycker jag. Alltså jag kan nästan se mig själv göra så här. Ja oh, jag gömmer mig lite till. Lite till gömmer jag mig. Och så jag, sen... tänk... jag tänker bara för fan, jag kan verkligen känna hur han måste må där. Alltså, på något ja. sätt. Vilken mardröm, vilken extrem mardröm att hela arbetskampen så hittar han när han gömmer sig under trappan. Ja, och den här arbetskamraten sträcker ju fram handen också, eller något sånt. Och då hugger Christian honom med en penna. Och det är väl då det spårar. Ja, riktigt. Ja. Ja. Jag har svårt att se hur jag skulle lösa den där situationen själv om jag blev påkomman där under trappan. För, för jag kan tänka mig att, att jag skulle kunna gå typ så långt. Att jag skulle kura ihop mig där. Men jag skulle, jag skulle inte hugga med penna det finns ju så många fantastiska lögner han hade kunnat dra. Typ att, ja. han, har, att han har mentala besvär, att han är liksom att han uh, fick panikångest. Och då kommer de att tycka synd om honom istället. Alltså sådär. Men när han bara ärkaderar han bara sig där så bor han där, helt enkelt. Alltså ja. det, det, där, där tappar novellen mig lite, för jag, jag vill ju ha hela det här när han stiger fram och så vill jag fortsätta. Uh, jag vill att det ska fortsätta vara en igenkänningsnovell. Men mm. det, är det, det är när det verkligen blir förvandlingen av Kafka- <laughs> som, som jag Som den tappar mig lite igen. Så kände jag också faktiskt Och det Men... har gjorts därför ut också Med personer som, som bor kvar på sina arbetsplatser Till exempel så har Sven-Krister skrivit en, en novell om en rektor Som flyttar in i en orgel tror jag Eller i ett källorutrymme ett på en skola Något i resten, den är väldigt bra också Och sen har jag läst någonting liknande annars också alltså det, det verkar vara ett ganska vanligt tema Att man i svenskar författare Att gömma sig på jobbet Mm. Men alltså, det kan ju finnas någon form av, av poäng också Nu, får det, nu blir det ju både en igenkänningsnovell Och något mer abstrakt Det kan det, väl vara bra det med Ja, det, alltså det, det finns ju på något sätt något budskap där att De kallar till polisen Men polisen mm. tycker att ja, vi kan ju inte göra något här alltså, Han målar ju fram långslånga arm som rätt skysta personer Ja. Som vi hjälper honom men inte vill tvinga honom till någonting. Och sen kommer facket som talar för hans rätt. Ja. Så jag tänker direkt på akademikans A-kassa som sponsrar eh, kring andra podcast, eh, Lilla Drevet, Där de talar sig varma för A-kassan och för eh, A-facket ja, och sådär. När de var gång de nämner det. Och det, det är lite den tematik som känns igen här också. Alltså det här försvaret av sociala skyddsnät. Mm. Och det, det är fint. Att facket är på den svaga sidan faktiskt. Det var länge sedan. Man läste det i, en, i svensk litteratur. Frågan är om det är en bra lösning faktiskt erbjuder den då. Så alltså kallad. ska få jobba under trappan. Ja. Jag tycker att en, en psykolog hade varit schysst att få dit på något sätt. Ja, jag tror det också. Ja. Nej men vilken, vilken, vilken stackare. och Det började ju redan, alltså, redan innan, man känner ju den här lilla ångesten redan innan han kommer till den nya arbetsplatsen. När chefen säger till honom Det här är en ny chans för dig Christian mm. och han har ju inte trott att han hade behövt en ny chans Han har ju jobbat där typ ganska kort egentligen Och så, och så har han tyckt att det går ganska bra Men så får han byta plats I arbetsplats så ser att det blir en ny chans Som att han har schablat bort någonting ja. Och så kommer han på att Ja jag kanske inte har varit så himla social Jag kanske bara nickat åt folk och sådär Jag kanske bara kaderar mig i mitt rum och Så redan då, redan då är det igenkänning På hög nivå nu kommer jag på någon sån här situation där alltså de här, det, det är en, ett genomgående tema det här att man gör någonting och sen uppdagas det och så mår man skit och kan inte liksom förklara det på ett vettigt sätt annat än att, ja men jag är elak jag är dum i huvudet jag kommer på en gång när det var när jag hade en svacka i min vegetarianism, det var 2008 och då jag hade börjat äta fisk lite grann. Mm. det kom ju rätt plötsligt det beslutet för jag vet inte jag var väl i ett märkligt stadie i huvudet eller någonting då hade jag sagt dagen innan till en ny arbetskompis med mig att vi skulle äta ihop på jobbet och så, och så tog jag vegetariskt och så sa han typ, jaha du är vegetarian med ja, jo, det är klart och sen dagen efter då så, så började jag experimentera lite grann med, med fisk och då, då hade jag faktiskt med mig jag vet inte varför jag inte tänkte på att det var dumt, jag hade med mig Fisk i matlådan dagen ja. efter. Ja. Och, så, och så, det är en ganska stor arbetsplats, men hon hittade mig. Och så, så satt hon sig bredvid mig. Och jag kommenterade ju inte att jag satt åt fisk. Hon kommenterade inte heller, men det är, det är klart att hon de såg det. Det, det. det är fan, man tittar ju vad andra äter. Det är ju så det är, liksom. Och så ja. sa ingen av oss någonting på länge. Det var som att jag bara hade ljugit. Då kände jag mig som Christian i Kringlands Svenskans novell. Ja, jag har en liknande grej. Ja. Uh -huh, Eller... Jag yeah. <laughs> uh, utförde väl lite av ett experiment, kan man säga. <laughs> jag hade lagit mycket mat som fan och tänkt att det, det kommer hålla länge. Och efter, efter åtta dagar, tror jag, det blev totalt, så hade de där matlådorna börjat lukta jävulskt alltså... <laughs> Hade du inte oh. fryst dem heller? Nej Nej, <laughs> okej, okay. varför skulle du det? <laughs> ja, det kan man fråga sig För att förhindra lukt då Skulle det kunna vara en anledning till att frysa dem mm. Men Saken var den att Jag vet inte, jag kanske andas mer med munnen Eller en näsan För jag, upptäckte inte att, jag, jag var inte den första Som upptäckte att det luktade väldigt mycket <laughs> Så, Och det slutade med att hela jävla skolan Stank Typ fotsvett <laughs> Nej <Jo. laughs> Var det en liten skola där? Ja, det är, jag var på en ganska liten skola och men Hela så, skolan ja, Du men... öppnade matlådor så stinker i skolan Kan det inte vara så att du fick på kläder och så gick det runt och luktade på dig själv? Nej, men alltså lukten spreds ju lite mer när jag värmde mikron Och sånt Och så sen så kastade <laughs> jag ju skiten i, i soporna så stod där i köket Så då fortsatte ju liksom det Ånga <laughs> ut Oj. I lokalen Vi... Visste folk vem det var som hade orsakat det? Ja, för jag har ju <skratt> kollegor som jag nära rapporterar. Då. <skratt> så, så så där, där var ju också så här... Ja, men där, där gick jag ju på ärlighetsspåret. Då. Jag fick ju bara... Ja, så här var det. Jag skulle kolla hur, hur länge det höll. <skratt> mm. <skratt> Eller ja, jag hoppades att det skulle hålla. Men det gjorde det inte. Så det var ju lite awkward. Det är, det är nog det närmaste sådär jag kommer på, som jag bara hade önskat att, att det bara gick under radarn liksom Ja, det låter ju pinsamt Ja, det var faktiskt ganska pinsamt men... Ja, men typ i största an Ja, jag vet att jag har varit på bio någon gång och så har jag haft sådär skor som, utan någon ventilation och så är billigt från någon billig kedja någonting mm. och så tar jag tagit av mig skolan när jag är på bio och så slår den här stanken av ishockey-pungskydd liksom över hela bänkraderna alltså mot en svänner också och så där, och bara, Fan, vad är det nog mina fötter så jag bara, nej det är ju någon som stinker nej det är, det är mina fötter Ja, men det är ändå stort av dig att ta på dig det jag hade eh, lätt försökt skylla på någon annan ja, men det, det är någon, jag får som en dålig känsla när den andra personen jag, jag kände att den personen var tvungen att ljuga för min skull på något ja. sätt att den personen ville göra det lätt för mig så sa, ja, det. alltså det är den där som luktar här, när, när personen visste att det var mina fötter och jag också visste det. Men mm. jag jag vill, liksom inte, jag vill inte vara till last på det sättet. <laughs> är ju stort av dig. Jag känner samma sak att ja, så här, vi pratade om förra avsnittet när man var ung eller när jag var ung och jag kände att jag hade varit hobby på fester och så där så sa man typ, alltså att jag var så hobby. Mm. Det är liksom en anledning till annan att jag avhåller mig från det nu. Det är ju dels att jag är vuxen. Lite tryggare i mig själv. Och dels därför att det sätter ju också en annan person i en konstig sitt så att den person ska må dåligt för att jag må dåligt. Alltså, ja. den får som dåligt samvete för att den tycker att jag är jobbig. Mm. Det ska den ha, egentligen. Ja. <laughs> jag känner att vi glider lite från, från ämnet, och då tänker jag att det är läge för att plocka fram den här låten som vi tänker på till varje avsnitt. Det låter bra. Det låter bra. Vad har du valt för låt? Jag tog en gammal favorit. Den heter Get Me Away From Here I'm Dying av Bella Sebastian. Och den handlar, som namnet antyder, om någon som vill bort ifrån. För mm. den är död. Den är på väg att dö. <laughs> en, en vanlig känsla i -sammanhang och så. Den tycker jag ramar in. Uh, ifall jag hade filmatiserat det här, den här novellen, uh -huh. så hade den låten varit uh, huvudspåret, kan man säga, i soundtracket. Okej, okay. Ja. Uh -huh. Tillsammans med något growligt av Opus eller någonting. Typ när man blir Ja, bra. Bra. Jag har valt uh, Det är som det är men just det. Mm. -hmm. Och där tänker jag att den låten är lite sådär, man finner sig i situationen. Det är som det är med det, liksom. Så mm. är det. Och det är det uh, Christian här liksom gör på något vis också, då. Så här, shit, nu sa hon fel namn. Äh, ja, då är det alltså äh, vänta lite med att lösa det. Mm. Och så, så hamnar man ju bara mer och mer problem hela tiden så här. Och shit, nu letar de efter mig här när jag står under trappen. Äh, då är det alltså. Är det en av de få just det som inte har någon sexism i sig? Eller, <laughs> eller är det i mängden? En <laughs> låter det vara osagt. Det kan mycket väl ha smugit sig inåt. Ja. <laughs> Det är svårt det där. Uh -huh. de, de vill ju verkligen göra allting svenn i hoppet, Så de kallade rappa för rabbla till exempel, vet jag. Mm -hmm. Och så ville de ha så cool stavning, så till exempel det som det är antar att de stavade med alltså bokstäverna D och E väldigt ja. mycket. Jävligt stort de. dem. <laughs> Men de var ändå tidiga på det, på det spåret för det, att, att stava så... Ja, men det blir ju populärt sen när man chatta och, och kör med sms och sånt, men de måste ju vara liksom innan man chattar eller? Jag tycker om det är någon som förtjänar att bära hundhuvudet för det arvet så är det väl just det, kanske. Ja. <laughs> Nej, alltså jag, jag var förtjust i dem när jag var yngre, men det var innan, eh, innan man började läsa texterna <laughs> och kunde koppla dem till en världsbild av något slag. Ja. Nej, men bra val! Tack! Du, jag Nej. har varit på något som heter Popkollo. Jag vet det, för det står i de stora medierna. Ja, det, det hamnar på framsidan av GP och det var jag väldigt nöjd över. För det, det är ett musikläger som anordnas varje år. Varje... Vi sponsras inte av Popkollo annat än i livsglädje och, och optimism. Jag blir sponsrad i livsglädje och optimism av dem, men inte, inte pengamässigt eller så. Utan Jag vill bara säga att det här är en jättebra bra grej. Årligen så hålls popkollon runt om i Sverige på olika orter. Eh, och det är alltså enbart för tjejer och eh, även för ja, personer som alltså transpersoner eh, som, som inte kan identifiera sig som sismen. Alltså cismän personer som är födda med det biologiska könet man och identifierar sig som en man. Det är ett sånt läger. Och där så får de spela musik, de får repa låtar, de får dela upp sig i band. Och sen får de avsluta med en stor konsert eh, sista dagen på lägret. Det kommer gästartister som pratar för dem. Um, I år så var det Gnuchy, hiphopparen som, mm. uh, som var på besök. Och där var det har tillräckligt varit typ uh, Melissa Horn och Robin har varit och pratat och sådär. Och det var ju verkligen häftigt för de var så trygga och roliga de här tjejerna. Det är så alltså tjejer mellan 12 och 18. Och jag känner verkligen att de, att de just det att det bara är tjejer att de, de hemma som inte och de, de kan liksom de kan spåra varandra och vara inspirerande och, och och så där. Alltså det är, det är som ingen, ingen rädsla för att, för att någon person som är född- till att ta plats tar plats. Utan mm. får de ta plats på, på helt egna villkor- just därför att det bara säger tjejer där. Och jag blev superglad av det. Och de hade så himla smarta grejer att säga. Till exempel så pratade de där med sista personer som jag tog upp. Och de var verkligen verkligen kryftiga. Så mm. jag, jag tycker att, att... Känner ni någon som är under 18? Eller ja, menar mellan, mellan 12 och 18? Någon tjej som... som som kanske är intresserad av musik eller drömmer lite grann om det. Så skicka iväg ungen. Fan. Det är liksom, då kommer hon kommer aldrig ha roligt i sitt liv. Har du något att bjuda jag... på som inte kommer hems... i GP? Vad hemskt det att Hon kommer aldrig ha roligt i sitt liv. Men jag menar att hon kommer att få min en <laughs> <laughs> Om jag har något att bjuda på som inte kommer i GP. Ja. Jag fick en high five av en av dem. Mm -hmm. det är... Trevligt. Det var en tjej som var från Gällivare. Det tyckte jag var lite coolt. För jag är från Kiruna. Och Gällivare ligger en timme från Kiruna. Uh -huh. Och då sa jag att jag kommer från Kiruna. Och så går hem i Norrlands high five. Det tyckte jag var häftigt. Uh -huh. Det är ganska sällan jag får göra en Norrlands high five. High five ett överhuvudtaget tycker jag är nästan är lite för ovanligt. Ja, special det. high så är ju jätte nu för tiden. Om man inte är typ sju. Jag vet, Fresh Prince high five. Den är dött ut nästan. Du vet, att man... Gör en high five så gör man som en sprayburk bakåt. Så. För svårt. Det är För inte så svårt. svårt. Jo. En annan grej som jag tänkte på med boken vi läste, eller inte boken då utan novellen uh. det är att, han, att Kringlan liksom är ganska ny i allt han gör. Um, han återanvänder inte så mycket saker som han sagt förr. eller så där. Eftersom jag, jag har liksom lyssnat på alla poddar och och sådär som han har. Mm. Så kan man ju märka ibland om han återanvänder något skämt eller sådär. Och det kanske jag har noterat någon gång att han har gjort mellan, mellan olika poddar. Men i böckerna och i den nya arbetsplatsen så känns allting liksom som att det bara är spikat för just det verket. Men jag tror att det är, jag tror att det är ett utslag av att han jobbar så jävla hårt. Jag lyssnade på hans intervju i värvet. Mm. Innan han verkligen hade slagit igenom på allvar. Eh, innan han blev känd så hörde jag det eh, men då, då pratar han om att han skriver ju väldigt rutinerat disciplinerat varje dag och han mm. får ihop ett överflöda material alltså, även om det inte blir bra så skriver han ner ändå, att han, bara det blir någonting han. det är mm. han för att se, så länge det blir någonting och han har ju uppenbarligen en massa romaner i, i byrådor som han hade skickat någonstans som alltså han inte gör någonting av så jag, jag tänker att det är ett utslag av det att han, att han har så mycket att tillgå så kan det vara men jag tänker på en jämförelse här med Ricky Gervais. Mm. Jag lyssnade jättemycket på, på, det, på hans podd och på hans radioprogram som han hade på XFM. Jag tror att det är typ en lokal radiostation för London. och Med Carl Pilkington och sådär. Mm. Och där, där så satt de ju och spånade massa grejer och liksom skämtade fram och tillbaka. Och så. Och sen så såg jag liksom de skämten som de hade kommit på där kom liksom med i The Office och de kom med i Extras- och de senare stand-up-föreställningarna som Richard Gervais har gjort, då är det i stort sett bara att han har copy-pastat sånt som han, som de har skötat om i tidiga XFM-avsnitt. Då är det ju spoilat för dig, så att säga. Ja, det... det förstörde mycket, tyckte jag. Nej, men jag kan så... känna igen mig i det, faktiskt. som när Jag läser, jag har ju läst en kritisk skrivande kurs ganska ofta. Och ibland så hann jag inte. Eller ofta hann jag inte. <laughs> så, och så, eller så orkar det inte. Och då tog jag typ någon text jag skrev 2011. Och klistrade in i, i, i inskicket sådär. Mm. Typ bara för att, bara för att liksom kunna hålla mig flytande. Jag tänker att det är yeah. kanske det, richy, richy det är det Richie G. Det kanske det han gör. <laughs> ja. <laughs> han kanske har gått in i väggen lite grann. Och så vill han... Äh, Hålla sig flytande. Det måste man, man måste respektera det. Jo, visst. Men eh, samtidigt kan man väl ge en eloge som inte gör det. Det kan man göra. Det, det närmaste... Jag, jag, jag håller på att läsa eh, Smutstvätt nu. Då. Och det, det närmaste jag kom på den... Som, som är på att skjuta den här idén i graven. Då, var att han använde rossling. Ordet rossling. Och det har han skämtat om eh, i något gammalt Crazy Town-avsnitt. Mm. Så tänkte, ah, fan, men eh, jag tycker ändå, det måste man använda ändå. Ja, så alltså, det finns ju favoritord. Men, ja. Jag ska inte avslöja mina favoritord, för då kanske de blir väldigt uppenbara. Man mm. ser så har inte jag samma exponering som kring Svensson här, det, <laughs> det är kanske är okej. Okay. Ja, vem vet. En vacker dag, ja. så har du nog det. Hjärtängslig ja, Men det har jag slutat använda, för att det, det sticker ut så jävla mycket. Ja. Det vill säga att man är lite nervös, lite orolig i hjärtat, sådär. Det är väldigt fint ord, tycker jag. Jag gillar ord jaggernaut också Det kan man ju gissa vad Det är, det är från engelskan så alltså En ostoppbar kraft Alltså typ en, något som rör sig väldigt fort och hårt Och inte kan stoppas Jag skulle säga att problemet med båda de orden är Kanske att eh, kreti och inte förstår Vad de betyder riktigt Eller i alla fall känns det lite tveksamma Hjärtängslig tror jag man kan gissa sig till ja. Just för att ängslig är ju besläktat med, med innebörden Ja men Juggernaut kan vara svårt ifall man inte läser Marvel-serier och sånt där. Mm. Ja, det kan vara lurigt. Har du någon favorit? Jag tycker alla ord är lika fina. <laughs> Ordet Vela gäller ju det. Ja, det är, men inte i dess originalbetydelse, betydelse. Utan... Din påhittade betydelse. Ja, men det är inte jag som hittar på det, utan det är väl vad man skulle kunna säga en lokal term i en då, Där man använder Vela lite mer som att skämta. Jaha, så han, han är på att vela om det här? Ja. Det är absurt. Varför har han inte sagt stopp? Ja, men för det är ju kul. Nej, det är det... kul att vela. Då får man ju fortsätta med det. Det är inte så kul att vela. Man är osäker på vad man ska välja. Ibland betyder ord fler än en sak, Tobias. Det är fruktansvärt. Läcks ren. Vet du, jag vill ju också hitta på en tävling eftersom du hade en egen tävling i förra avsnittet eller mellan de här avsnitten som var lite hemlig. Ja. Så går jag ut med en offentlig tävling. Så himla crazy paltar dig. Ja. Jag har fem böcker som vi tidigare har läst i bokpalt som bara står i min hylla nu och vill ha ett nytt hem. Så därför får man chansen här nu då att vinna dem. Böckerna är Bonjour Tristesse Mörkrets hjärta Anteckningar från källarhålet Trollkaren från övärlden Jag ska egentligen inte jobba här Och grejen med verb Man är det sex böcker? Sex böcker har jag som vill ha en <laughs> nytt hem <laughs> Men stort det är ändå, det är bra böcker Såna ja. som prydar, kan prida var mans bokhylla och var kvinnas bokhylla Så är det Men och varför fint... inte du har dem i din bokhylla? Ja, men, jag läser liksom inte om böcker och då tar de bara plats men på litteraturvetenskapen på universitetet så sa de att man aldrig, inte har läst en bok förrän man har läst den två gånger. Men jag har inte läst litteraturvetenskap. Ah, så smart. jag känner inte till en grejen. Okej. Okay. <laughs> Bra kryphål. Ja. Jo, och för att, för att få chansen att vinna någon av de här böckerna då så tar man en bild och så lägger man ut den på Instagram. Så hashtaggar man bokpalt. Och så kan man skriva i kommentaren vilken bok man vill ha. Så man kan ju förladda upp många bilder men man kan väl tävla om om en bok per bild då, så får man skriva vilken bok man vill ha. Men vad är tema för bilderna då? Är det bara typ vad som helst? Ja, ta vad fan som helst. Okej, okay. <laughs> <Smart. laughs> Man får välja själv där ute. Jag, jag sätter inga regler. Men det kan, kan Nej, jag, men jag, jag... jag sätter en regel då. Aha. Det ska vara någonting bokligt. Ja. Jag får gärna vara med i en bok på bilden, det får det vara. Ja, får... Eller... eller när man lyssnar på bok på allt, kanske. Kan det också vara, eller vart man är när man lyssnar på bok på så vi kan säga lite vad fan man vill. Men gärna boktema på något sätt. Ja, bra. Och är det är så... lite förlöst, vet du. Uh, uh, ja, det är klart. Ja. Och jag repeterar titlarna då. Bonjour Christus, Mörkrets okay. Anteckningar från källarhålet, trollkarlen från den här världen, Jag ska egentligen inte jobba här och grejer med verb. Varför upprepar du titlarna? Jag fattar inte. Som <laughs> man inte behöver spola tillbaka. <laughs> okay. det, de det kommer jag lägga ut på Facebook också säkert. Ja, just det. H finns, det någon, finns det någon story varför han släpper den så här? Nej, jag vet inte. Men jag har sett att Nanna har gjort eh, något liknande. Så jag antar att det är något projekt. Det står ju genre på framsidan. står humor. Så jag var redan inställd från början. Typ, vad det skulle vara för något. Och då hade du inte väntat att det skulle vara ångest. Men tänk kring Kringland Svensson skulle ju kunna skriva en text som inte är humor. Mm, det tror jag han skulle kunna. Jag tror han säger något sånt i sin intervju med Värvet också, att han att det inte nödvändigtvis behöva humor. Nu kanske jag bara hittar på, men... Ja, och han säger också i Crazy Town ibland att han har liksom tröttnat lite på humor. Mm, just det. Man säger också att han är liberal nu för tiden. Ja, och royalist. Ja, det är svårt att veta med det under ja. <laughs> Vi ska läsa Stina Aronsons feverboken till nästa helg. Vi skulle ha läst den till i helg, men uh, saker hände. vet inte vad det riktigt, som gjorde att det inte blev av. Rasmus hade inte läst den, till exempel. Och mm. uh, nej. <laughs> nej, jag hade inte skickat den. Fan. Men jag hade inte läst den. <laughs> Rätt i sak. Ja. Uh. Men till nästa helg då ska vi banna med att båda två Och då ska vi banna med ha väldigt roliga grejer Och säga om den Och jag kanske till och med Banner ska ha en anteckning eller två Som jag kan dela med mig av Lovar inte för mycket här nu Du är så dålig på att hålla dig du lovar <laughs> Jag är för avsnitt i lovet Jag ska vi säga något smart i det här avsnittet Det har jag inte ja, visst, Nej. <laughs> Jävla forntistot Ja men det, det var det Vi ses nästa vecka då så säger vi Körka, då. Hallå är Det är jag som ska säga det Nej, men vi ska säga det samtidigt. Vad är du säger då? Kurka lugnt? Ja. Inte kurka av. Nej. Har du Körka. aldrig Snabb på Crazy Town? Jo, men jag, jag ja, men kan inte fan? lingo, tänkte Jag kan inte Nej. lingo. Jag, kör kan vi. Kurka, kurka lugnt. Nej, men samtidigt. <laughs> yes. Du jag får hänga ta på tack. här nu. Ja. Kurka lugnt. lugnt.